Əziz, mühtərəm, müsəlman, qardaş, obadlıqlarım, heç əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı, mütəqilərdən olmağı tövsiyə edirəm və Allahın bizə verdiyi nimətlərdən biri barədə danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Allah Subhanahu wa ta'ala bizə çox neymətlər verib, elə bizi yaratması özü böyük bir neymətdir. Allah-u Teala bizi dəyərsiz nütfədən yaradı. Dəyərsiz nütfədən. Lakin bu nütfəni Allah mərhələlərdən keçirərək, əvvəlcə onu qan lahtasına, sonra ət parçasına, sümüklərə, sonra insan olaraq dünyayı gətirdi və insanın bədənində elə mürəkkəb əzalar yaradı ki, onu bütün yer üzründə olanlar, bütün məxluqat bir yerə yoxsa belə, elə bir şey yarada bilməz. Adicə insanın qara ciyərinin maketini düzətmək üçün Böyük Britaniyanın sahəsi boyda bir sahə lazımdır. Qanı təmizləyən bir Cihaz düzətmək üçün bu böyüklüyü də ərazi lazımdır. Allah isə onu balaza bir qara onu yaratdı. Və Allahın bizə verdiyi nimətlər çoxdur. Bunlardan bizim rahatlığımız olan nimət barədə danışmaq istəyirəm. Bu da yuxudur, yuxu. Yoxu haqda kimə sual versəniz ki, nədir? Heç kəs sizə davab verə bilməz. Onun maddəsi barəsində, keyfiyyəti barəsində, enicə gəlib necə getdiyi barədə heç kəs heç bir söz söyləyə bilməz. Bu qeybi bir şeydir, qeybi məsələdir. Bakın, biz qeyb haqqında da yalnız bizə məlum olan şeyləri danışırıq. Bizə məlum olan şeylər də nədir? Onun barəsində indi sizə danışacaqım. İlk əvvəl Furqan surəsində olan ayəni sizə bildirmək istəyirəm ki, Allah subhanətə alə buyurur ki, sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı etdik. Bunu bizim üçün yaradan odur. Allahdır. Kezən örtük, yuxumuzu da bizim üçün rahatlıq. Bütün gün insan çalışır, oxuyur, işləyir və sair. Gecə dincəlir. Bu yuxunu Allah Tala bizim üçün rahatlıq etdi. İnsan yatmaya bilməz. Yatmalıdır ki, dincəlsin. Yatmayan yalnız Allah spanı halidir. O nə yuxunu, nə mürgü bilir. Və insan yatarkən onun ruhu bədənindən çıxır. Allah istəsə o ruh yenidən bədənə qayıbır və o həyatını davam edir. İstəsə də o ruhu tutub saxlayır və beləliklə həmini insan vəfat edir. Və Zumer suresinin 42-ci ayəsində Allah s.a. buyurur, deyir, Allah ölənlərin canının ölüm anında Ölməyənlərin canlı isə onlar yuxuda ikən alır. Ölənlərin canlı ölüm anında, onun ədəli satıbsa artıq onun canını alır. Ölməyənlərin canlı isə yuxuda ikən alır. Ölümə verdiyi, ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtda dək buraxır. Ayətəb bunda ağl sahibi üçün dəlillər vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də yatmamışdan qabaq Allah'a yalvarardı. Yalvarardı deyərdi ki: "Əgər hə ruhumu saxlamış olsan, mənə qaytarmasan, ona onu əməli salihlərin zümrəsinə daxil et. Yox əgər hə geri qaytarsan, yenə salih əməllər etməyə məni müvəffəq et." Gözəl işlər görməyə məni müvəffəq yuxular da müxtəlif cürdür. Yəqin ki, hər biriniz yuxu görürsünüz. Hərdən yaxşı yuxular görürsünüz, hərdən qorxulu, pis yuxular görürsünüz. Odur ki, yuxular müxtəlifdir və yaxşı yuxuları yaxşı insanlar görür. Qorxulu yuxuları isə günah işlər görən insanlar. Odur ki, Peyğəmbərlərin yuxusu həmmüşə gözəl yuxular olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxu barədə bizə xəbər verərkən deyir ki, yuxu üç növdür. Üç cür olur. Gözəl yuxu Allahdan gələn bir müjdədir. Əgər sən müəminsənsə, əslamazlı ikən yatmı sansa, namaz qılıb yatmı sansa, o halda İnşallah sənin yuxun Allah tərəfindən olur. İkinci, xoşa gəlməz, yuxu. xoşa gəlməz yuxudur ki, bu da şeytan tərəfindən olur. Bu da yatmazdan əvvəl, günahçilər görmürsənsə, ümumiyyətlə günahkar insansə, yuxuların həmişə, bax, belə qarımı olur. Qorxulu, pis yuxular olur. Və bir də insanın çox fikirləşdiyi bir şey onun yuxusuna gəlir. Bir şey barədə, bir işi barədə saatlarla fikirləşib sonra yatırsa, həmin o fikirləşdiyi işi onun yuxusuna gəlir. Və Rasulullah s.a.v. görün nə deyir? Deyir, ahir zaman yaxınlaşdıqda, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, müsəlmanın gördüyü yuxular çox vaxt doğru çıxacaq. Bak, bizim zamanımızda müsəlmanın gördüyü yuxular çox vaxt doğru çıxacaq. Və ən doğru yuxuları, ən doğru danışanlar görəcək. Ən doğru yuxuları, ən doğru danışanlar görəcək. Salışın ki, doğru danışanlardan olasınız. Doğru danışan insan o qədər doğru danışır ki, ahirda Allah s.a. onun adını doğru danışanlar siyasına salışır. Lakin yalan danışan adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah s.a. onun adını Yalancılar siyahısına salır. Odur ki, doğru danışmağa tələsin. Sonra Peyğəmbər salısa salı eləndir. Müsləmanın yuxusu Peyğəmbər yuxusunun 45 hissəsindən biridir. Peyğəmbərlərin yuxuları həmişə doğru çıxır. Müsləmanın yuxusu da çox vaxt doğru çıxır. Və ən doğru yuxuları da ən doğru danışan insanlar görür. Yuxudan oyanarkən əgər gözəl yuxu görmüşsünüzsə, onu yaxşı adamlara danışın. Qoyun onlar sizin üçün həmin yuxunu yaxşı yerə yoxsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var. Yuxu necə yozularsa, elə də gerçəyə çevrilər. Onu heç vaxt sizə pahıllıq edən, həsət ataran adamlara danışmayın. Sizi xoşlamayan adamlara danışmayın. Sizi seven adamlara danışın. Yaxşı insanlara danışın ki, onlar da onu yaxşı yerə yoxsunlar. Amma qorxulu yuxu, pis yuxunu ümumiyyətlə heç kəsə danışmayın. Heç kəsə. Peyğəqəmbər s.ə.v. bizə bunu qadağan edib. Pis yuxu gördükdə bunu heç kəsə danışmayın. Və pis yuxu gördükdə yuxudan oyanıb, əgər sərsəm oyansanız, təşviş, həzan etində oyansanız, oyanan kimi sol tərəfə yüngülvari üç dəfə tüpürürsünüz. Yüngülvari. Sonra məlun şeytanla Allah'a sığınırsınız. Deyirsiniz, əuzubilləhimine şeytan rəcim Onu da üç dəfə edirsiniz. Ondan sonra yatmaq istəsəniz digər böyürüyə üstə çevrilib yatırsınız və ən yaxşısı da odur ki, qalxıb iki yükət namaz qılıb namaz vasitəsilə Allahdan kömək diləyəsiniz. Çünki namaz qılmaq bir çoxlarına ağır gəlir. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə bu haqda xəbər verir. Bir ki, və istiaynü bi-s-sabr və Namaz qılmaq Və səbretməklə Allahdan kömək diləyin. Bu iki vasitə sizin üçün hər şeyi ödəyər, hər şeyi. Səbretmək və bir də namaz qılıb köməyi Allahdan diləmək. Allah size kömək olacaq. Onun ardınıza görün nə deyir? Deyir ki, bu, yəni namaz qılıb səbretməklə Allahdan kömək diləmək Allahdan qorxanlardan başqaları üçün çox ağırdır. Onlara çox çətin gəlir. Onlar köməyi başqa şeylə görür. Kimisi pulunda görür, kimisi öz vəzifəsində görür, kimisi tərəftarlarının sayının çoxluğunda, güdündə və s. öz elminə arxalanır. Lakin əsr kömək Allahdandır. Allah kimiəsə kömək eləmək istəməsə, ona heç kəs kömək eləyə bilməz. Kiməsə kömək eləmək istəsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. Və yuxudan oyanarkən Allahı Zikir edin. Allah'a yad edin ki bütün gün ərzində sizin o gününüz bərəkətlik etsin. Yoxudan o olan zikirlər var. O zikirlər kitablarında. Bunlardan məsələn biri Elhamdülilləhi ləzi afəni fi cesədi və raddə aleyyə ruhi və edinəli bi zikrihi Görün, duanın mənasına baxın Bədənimi salamatlıq verən O yanı görürsən ki bədənin salamaktı. Sağsan. Ruhumu mənə qaytaran və mənə onu yad etməyə izin verən Allaha həmd olsun. Həmçinin dua edirsən, Əl-Həmdül-Ləhi ləzi Əhiyanə bə'də mə nusur. Bizi öldürdükdən sonra verildən Allaha həmd olsun. Biz onun hüzuruna qaydacaq. Allah s.a.lə deyir Qur'an-ı kərimdə يَتَوَفَّقُم بِالLAY O sizi gecəyə öldürür. Subhanallah, tasavvur edirsiniz mi? Yatanda biz ölü oluruz, ölü. Eğer o ruhu bize kaytarmasa, biz gelicek de ölüp gireceğiz. Ruhu bize kaytarır diye biz dirilirik, yeniden hayatımıza devam edirik. Habu Hureyre Rabi Allah'a deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir dəfə bizə nəsihət etdi və dedi ki, peyğəmbərlikdən yalnız müjdələr qalmışdır. Baxın peyğəmbər təsalm onların arasında ola ola, rəhin nazir ola ola peyğəmbər təsalm belə bir söz deyir. Bununla demək istəyir ki, artıq Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra bir daha peyğəmbər gəlməyəcək. Lakin müjdələr olacaq. Əvəzində müjdə insan üçün ki, gələcəkdə onun başına nə işlərə bilər. Bu müjdələr olacaq. Bu da nədir? Sahabələr soruşur, müjdə nədir? Məni, onlar müjdə sözünün mənasını bilmirdilər, bilirdilər. Peyğəmbər s.a.v.in qəst etdiyi müjdənin nə olduğunu soruşurlar. Rasulullah s.a.v. deyir ki, gözəl yuxudur. Gözəl yuxu görmək istəyirsiniz, istəyirsiniz Allah tərəfindən sizdə müjdə olsun. Yatmamışdan əvvəl dəstəmazlı yatın, namaz qılın, vitr namazını sonra yatın, duaları edin yatın. Beləcə siz rahat yatacaqsınız və şeytan sizə təsir edə bilməyəcək. Allah tərəfindən yuxular görəcəksiniz. Görün, Allah rəhmət eləsin, nizami gəncəliyə tahi şair olub, görün nə deyir? Deyir ki, gecələr, gündüzlər, hər axşam, səhər, qəlbimdə, dilimdə bir sənsən sən əzbər. Yuxuya getməzdən əvvəl hər gecə, Mübarək adını çəkərəm öncə. Gecələr yuxudan qalxınca başım anaram səni, hey axar göz yaşım. Quruşunuz. Allah ona rəhmet eləsin. O Allaha sığınırdı, Allaha təvəkkül edirdi, Allahdan kömək diləyirdi deyə. Allah da ona şəməy olurdu. Hər bir müsəlman əgər köməyini Allahdan umsa, vallahi ki Allah təala ona elə kömək göstərər ki, artıq onun Heç kəsin köməyini ehtiyacı qalmaz. Və ilk dəfə, ilk dəfə, Peyğəmbər s.a.v.ə hələ vəhiy gəlməmişdi. Heç Cabrail a.s. da gəlməmişdi. Bəs bunun qəlbinə Allahı qarşı olan sevgi, Allah varəsində düşünmək, mağaraya çəkilib təşlifdə qalmaq necə oldu birdən-birə? Necə baş verdi? Ayşə r.a. görün nə deyir? Deyir ki, Allahın Peyğəmbərinə ilk vəhiy Başladığı zaman gözəl yuxu vasitəsi ilə başlamışdır. O gözəl yuxuları görürdü, başa düşürdü ki, onu yaradan var, bütün bu kainatı yaradan var, tək Allah var. Ona görə təkdiyə çəkilib, bu haqda düşünməyə başlayır. Onun gördüyü elə bir yuxu yox idi ki, süb çağının aydınlığı kimi gerçəkləşməsin. Süb çağı necə hər şey aydın görünür, yuxusu da ona bax elə aydın idi ki səhəf evrilirdi. Nəcə yormuşdusa elə də olurdu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hira dağı, dağındakı mağarada xəlbətə çəkilib Allahı düşünməyə başladı. Bu da ibadət hesab olunurdu. İbadət hesab olunurdu. Günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına Cəbrail əleyhissalam insan qiyafəsində gəldi. Rasulullah s.ə.v deyir ki, o məni tutub sıxdı, nəfəsim kəsilənərək, sonra buraxıb, dedi, oxu. Dedim, axı, mən oxumağı bacarmıram. Yenə məni tutub sıxdı, sonra buraxıb, dedi, oxu. Yenə dedim ki, mən oxuya bilmirəm. Üçüncü dəfə sıxıb buraxdıqda, dedi, oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı qan laxtasından yaraddı. Oxu, sənin Rəbbin ən səxavətli olandır. O Rabbi çünki ona kəlamla yazmağı öyrətdi və insana bilmədiklərini də öyrətdi. Bundan sonra bu hadisədən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heyecan, qorxu yanına qayıtdı. Diqqət edin. Xadijə rəziyallahu anha heç təkallahlıq barədə xəbəri yox idi, yox idi. Lakin eyni zamanda da o müşrik, kafir deyildir. Allah s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və özünə layiq qadın seçmişdi. Peyğəmbər s.ə.və başına gələnləri ona danışanda görün Xədicə r.ə. öz həyat yoldaşına necə təsəllir verir, toxtaqlıq verir ona. Deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni heç vaxt rüsva etməz. Demir ki, mülklərə and olsunun, demir kəhinlərə, baxıcılara, sehərbazlara, o dövrdə bunlar var idi. Onlara and içmir, onların yüzünə, onların köməkini arxalanma. Tək Allahı yüzünə arxalanır. Allah səni rüsva etməz. Çünki sən qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirir, zəiflərin yükünü daşıyır, yoxsula pay verir, qonağa yaxşı baxır və haqq yolunda insanlara yardım edirsən. Gidək Əmim oğlu Varaqanın yanına, Varaqa ibn-i yanına. O, bizə bunu başa salar. Varaqa ibn-i Naufəl İncili yaxşı bilən, İbrani dilində yaxşı bilən, gözəl bilən əsr xristiyan idi. Və xristiyan, xristiyan. Əsr xristiyan idi. Və Xədizə radiyallahan hə? Peyğəmbər s.ə.m. ilə gəlir onun yanına və deyir ki, Əmim oğlu, qulaq əsgür, qardaşın oğlu sənə nə deyir? Başına gələnləri ona danışır və varəq ibn-i ona deyir o gördüyün o sənin yanına insan qafəsində gələn Allahın Musaya göndərdiyi namustur. Namus bizim başa düşdüyümüz qeyrək namus deyil. Namus ərəb dilində sirrin sahibi deməkdir. Allah s.ə. yalnız Cevrəl ə.səlamı seçmişdir. Mələklərdən sirri, yəni o vəhi, yalnız ona bildirirdi. O da o vəhi, sirr olaraq, olduğu kimi gətirib Peyğəmbərlərə çatdırırdı. Və deyir, Allahın Musaya göndərdiyi həmin o sirrin sahibidir. Kəş ki, dəvət edəcəyim vaxt mən gənc olaydım. Gör, nə təbənlə idir. Kəş səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydım. Peyğəmbər Sələm təəccüblə soruşur, Demə görə onlar məni qovacaqlar mı? İnana bilmir. Qömü arasında ən etibarlı, ən yaxşı insan, ən doğru danışan, hər tərəfli gözəl insan idi. Hətta köyəbəni bina edərkən qarabaşı ona həvalə edirlər ki, gətirib yerinə qoysun. Ona inanır ha mı? Ona inanır. Başı ki, o Allahın dinini gətirir, hamı onu inkar edir? Necə ki, Yahudilərin alimləri bir yerə toplaşıb, Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. onlara sual edir ki, Abdullah ibn-i səlam necə adamdır? Abdullah ibn-i da onların arasında ən savadlı, ən əxlaqlı, ən doğru danışan birisi olur. O da Yahudi olur. Yahudilər başlayır Abdullah ibn-i səlamı Deyirlər, o bizim aramızda ən savadlısı, ən əxlaqlısı, ən nümunəvi insanlardan, ən tərbiyəli, sadiq, doğru danışan insandır. Elə ki, Elə ki, <coughs> Abdullah ibn-i Səlam pərdən arxasından çıxır gəlir və onların qarşısında kəlmə-i şəhadəti gətirir. Deyir, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur və Məhəmməd onun elçisidir. Qaudlər dərhal sözlərini dəyişdirir və deyirlər ki, bizim aramızda ən yalansı, ən tərbiyəsiz, əxlaqsız və s. bu cür sifətlərlə onu vəst edirlər. Birdən bülə dəyişirlər. Və varəqda İbn-i Nəufəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, bəli, səni qovacaqlar sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən, səni Allahın dinini təbliğ edən elə bir kişi olmayıb ki, onunla düşmənçiliyi etməsinlər. Əgər həmin dəvət edəcəyim vaxta qədər, o günə qədər yaşasam, sağ qalsam, var, yüzümlə sənə kömək edəcəyim. Bir müddət kesdikdən sonra para qəbni nəvfəl vəfat edir. Belə illə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah s.ə.və peyqəmbərliyi verir. Bunu seçir, doğru yola yönəldir. Peyğəmbərlərin də, peyqəmbərlərin də özlərinə xas bu keyfiyyətləri olub, bir-birindən üstün keyfiyyətləri. Allah s.ə.və verir ki, وَلَقَدْ فَدَّلْنَا بَعْدَ رُسُولِ عَلَى بَعْد Biz elçilərin birini digərindən üstün etdik. Və başqa bir ayədə deyir və laqatfaddalna ba'dən nabiyin ala -Nəbə. ba Biz peyğəmbərlərin bəzilərini digərlərindən üstün etdik. Və hər bir peyğəmbərə özünə o üstünlük, o gözəl xüsusiyyət verilərdi. Kimisi heyvanların dili ilə danışır, onu başa düşür. Kimisi əsası ilə özünə göstərir, kimisi ölləri dirildir. Hərə bir cəhətdən üstün idi. Və Yusuf aleyhisselam yuxu yoxu yazmaq baxımından üstün idi. Allah Subhanahu taala ona yuxuları yazmağı öyrətmişdi. Allah təala deyir ki, biz Yusuf yer üzündə peyğəmbər etdik. Yer üzündə xalifə etdik və ona yuxuları yazmağı öyrətdik. Yuxuları yozmağı Allah Subhanahu taala Yusuf aleyhisselama öyrətdi. Lakin Yusuf aleyhisselam hələ uşaq ikən Yuxu yozmağı bacarmırdı. Yuxu yozmağı bacarmırdı deyə uşaq ikən gördüyü yuxusunu gəlib atasına danışır. Gəlib atasına deyir, atacaq, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onların mənə baş eydiyini, səzdi etdiyini gördüm. Atası da deyir, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma. Yoxsa onlar sənə hile qurarlar. Həqiqətən şeytan insanın Açıq aydın düşmənidir. Şeytan insanın açıq aydın düşmənidir deyəndə Yagub a.s. onu qəst edir ki, qardaşların özləri də bilmədən şeytanın addımlarına uyar, şeytanın hiləsinə düşər və sənə qarşı pislik edərlər. Sonra deyir, Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz nimətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İsaqa tamamladığı kimi sənə və Yagub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbim biləndir, müdürükdür. İndi Yusuf Aleyhisselamın yuxuları yozmaq barədə bir neçə, nümunə, bir neçə misal çəkəyir. Allah Subhanı Teala onun bəzi yuxuları yozduğunu bizə göstərib, bildirib. Yusuf Aleyhisselamı ki, qadınlar hilə qurur, zindana attırır, zindanda onunla bərabər olan o iki zindan yollaşı Yusufdan xaiş edirlər ki, onların yuxularını yozsun. Onlar da yuxuda nə görür? Biri deyir ki, mən yuxuda gördüm ki, üzümdən şərəf çəkirəm. Bir gəri isə deyir, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək yaparım, quşlar da ondan dimdikləyib yeyir. Üç salı bunu bu yuxunu onlar üçün gözür. Birinə deyir ki, sən buradan saxsalama çıxacaqsan, sənə əhv edəcəklər və sən yenidən patişahın yanında şərəf faylayan işləyəcəksən. O vaxt məni də yadasal paşahədən ki belə birisi var zindanda. Nahaq yerə onu zindana salıblar. O biri nə deyir? Səni isə edam edəcəklər. Sarmıxətə ki deyərəm və quşlar da sənin başından gəlib dimlikləyib yeyəcək. Necə yazır elə də olur. Necə yazır? Elə də olur. Zindandan çıxan o cavan Şərif Paixan Yusifə (s.ə.) tamamilə unudur. Adından xərarır. Yusifə (s.ə.) bir neçə il zindanda qalmalı olur. Bir neçə ildən sonra padişah yuxu görür. Baxın, padişah yuxu görür və deyir o vəzir vəkilinə, əşrəflərinə əşrəf deyir ki, mən yuxuda yedi arıq inəyin, yedi kök inəyin yediyini, həmsinin yedi yaşıq sümbül və bir o qədər də qurusunu gö gördüm. Ey zədəcanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, yuxumun yozumunu mənə bildirin. Baxın, görün, zədəcanlar nə deyir? Deyirlər ki, bunlar qarmaqarşıq yuxulardır. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik. Subhanallah. Onu göstərir ki, Allah subhanahu teala öz elmindən istədiyinə bəxş edir. O zadəqanların hamısı çox zəngin, çox varlı insanlar idi. Elə patiçanın özü də. Lakin onlara bu bacarıq verilməmişdi. Bu bacarıq görün, kime verilmişdi? Zindanda yatan birisinə, çasıb çox əla olan birisən. Deməy hmm. Allah Subhanahu taala zahirən bizim nəyə sahib olduğumuza yox, qəlbimizə bizim nəyə sahib olduğumuza baxır. Qalbımıza baxır. Qalbimiz yaxşı olarsa, o yaxşı şeylərlə o qəlbi dolduracaq. Pis olarsa, o bizi əh, əksinə acgınlığa yönəldəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm deyir ki, "Mən yuri dillə bihi khairan yufkihu fi'd-din." Allah çünə xeyr nəsib eləmək istəsə, onu dində alim edər. Yəni, o dini başa düşər. Həmin o cavan o şərab paylayan birdən yadına düşür. Yadına düşür ki, belə birisi var, o bu yuxunu yoza bilər. Və padişaha deyir ki, mənə izin verin, zindana gedin və bu yuxunun yozumunu zindandakı dostumdan öyrənim. Ona izin verirlər. Gəlir Yusuf Aleyhisallamın yanına deyir, ey Yusuf! Baxın, bu ilə kifayətlənmir. Əvvəlcə adı ilə onu çağırır, ey Yusuf! Sonra dalıcan görün, nə deyir? Ey düz danışan kişi! Sufan Onun kimi düz danışıb, kişi olub, kişi kimi zindanda yatmaq, ona böhtan atan qadınlar kimi yalan danışıb, azadlıqda qalmaqdan daha yaxşıdır. Gəlir ona, deyir, ey, Yusuf, ey düz danışan kişi, yeddi arıq inəyin, yeddi kök inəyi yediyi, həmçinin yeddi yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbər verir. Bu nə deməkdir? Yusuf Aleyhisselam onlara bu yoxunu yozur. Yozur və bir yeddi il bacardığınız qədər, ləkin, biçdiyinizi isə yiyəcəyiniz az bir miqdar istismə olmaqla sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca, Toxumluq saxlayacağınız az bir miqdər istəsin olmaqla, əvvəlcədən həmin illər üçün tədarik gördüyünüzü yiyəcək, yedi ağır quraqlıq illəri gələcək. Bunun ardından isə elə bir il gələcək ki, onda insanlar bol-bol ruzu veriləcək və çoxlu meyğə şirələri sıxacaqlar. Bu cür nə? O yuxunu yozur və həmin o zaman qayıdır patişahın yanına və bu yuxunu onlara bildirir. Padişah da deyir ki, onu mənim yanıma çağırın. Öz yanımda ona bir vəzifə verəcəm. İndi fikir verin. Padişahın adamı gedir Yusuf a.s. yanına ki, padişah səni əfb elədi. Çıxa bilərsən. Yusuf a.s. deyir ki, yox. Ta mənə bərait qazandırılmayınca mən buradan çıxan deyiləm. Dedin, o qadınlardan soruşun, görün. Nəyə görə mənə böhtan atdılar? Mənə o İftira yaxdıqları zaman məhsədləri nə idi? Axı, ah, mən onlara nə etmişdim ki? Gözəl olduğuma görə gözləri məni götürmədi və mənə böhtən atıb məni cindana saldırlar. Qadınlara patiçə o sualı beləndə həmin o zədəcən qadın deyir ki, günah məndədir. Mən onu yolda çarpmaq istəyirdim, lakin o yolunu azmadı və Allaha tövbə edir. Sonra Padişah Yusuf'u öz yanında xəzinənin başçısı qoyur, böyüyü qoyur. Uzun illər Yusuf aleyhissalhan orada böyüyü Uzun illər. Və nəhayət günlərin bir günü qardaşları gəlir, qardaşlarına da kömək edir və qardaşlarını tanıyır. Sonra deyir-gedin, atanamı da mənim yanıma gətirin. Atanası Qardaşları, bir, qardaşları ilə bərabər saraya daxil olduqda hamısı onun qarşısında baş əyir. Ayır. Baş əyirikdə Yusuf aleyhissalam görür nədir? Bir atacaq, bu çoxdanki yuxumun yozumudur. Uşaq vaxtında gördüyü yuxu günəş, ay bu onun ata anasıdır və 11 ulduz bu onun qardaşlarıdır. Ona baş əydiyi həqiqətə çevrildi. Deyir, o, mənə lütf etdi, o, yuxumu gerçəkləşdirdi, zindandan çıxartdı və şeytam mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfükardır. İstədiyinə lütf edər. Həqiqətən, o, biləndir, müdürükdür. Salman Farisi Xiradiyallahu deyir ki, Yusuf Aleyhisselamın gördüyü, uşaq vaxtı gördüyü yuxusunun üstündən 40 il keçdikdən sonra ata anası və qardaşları ona başa edilər. Bununla, yux, gördüyü yuxu ilə onun yozumu arasında 40 il keçmişdi. Əgər biz indi yuxu görürüsə, onun yozumu, yəni o gerçəyə çevrilmirsə, biz bunun üçün tələsməməliyik. Əgər belə bir teğəmbərin yuxusu 40 ildən sonra gerçəyə çevrilibsə, nəyə görə biz arxain olmalıyıq ki, bugün gördüyümüz yuxu sabah gerçəyə mütləq çevrilməli. Yox, ola bilər 10 ildən sonra gerçəyə çevrilirsin, 30 ildən, 50 ildən, heç bu dünyada yox, ahirətdə gerçəyə çevrilirsin. Axır ki, yuxunun necə, nə vaxt gerçəyə çevrilməsi bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləməməlidir. Bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləyən odur ki, biz belə bir y Gözəl yuxu. Gözəl yuxu da söhbətin əvvəlində dedim, ancaq və ancaq yaxşı insanlara, müsəlmanlara nəsib olar. Onların arasında isə ən doğru danışanlar, ən yaxşı yuxuları görür. İndi o ən doğru danışanların necə yuxu gördüyü iləri varədə sizə xəbər verim. Yürəbəcür yuxular deyəcəm sizə. Müxtəlif tür yuxular. Başlayaq peyğəmbərlərin atasının yuxusundan. İbrahim aleyhissalamın yuxusundan. Allah s.ə.ələ xəbər verir Quran-ı kərimdə. Deyir ki, İsmail böyüyüb, həddi buluğa çatdıqdan sonra İbrahim ə.s. onun yanına gəlir, deyir, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax, gör, bu haqda nə deyə bilərsən, bu haqda nə düşünürsən? İsmail ə.s. deyir, atacan, sənə buyurulanı yerinə yetir. O bilirdi ki, atası Peyğəmbərdir və onun gördüyü yuxu həqiqətdir. Yəni, Allah qalına əmr edir ki, oğlunu qurban kəsin. Hansı biriniz övladını götürüb öz əli ilə başını kəsər? Heç biriniz. Lakin İbrahim a.s. əmrə müntəzirdir. Əmrə tabidir. Gəlir əmri yerinə yetirməyə. Və oğul da həmsinin Peyğəmbər olduğu üçün, o da əmrə müntəzirdir. Baş əyrə Allahın qarşısında itaat edir ki, tez Allahın əmrini yerinə yetir. Və görür nədir? Allah qoysa, inşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Yəni, mən bu ölümə səbir edəcəyim, Allah yolunda olan ölümə. Allah yolunda şəhid olmağa hazıram. Hər ikisi Allahın əmrinə tabi olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik. Ey İbrahim, artıq sən Yuxunu təsdiq etdin. Yəni, əmrə oldun. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Artıq bağışlayır onu ki, oğlunu kəsmə. Bunun əvəzində, Allah s.ə.v. bir qoç göndərir. Və İbrahim a.s.ə bildirir ki, bu bir imtihan idi. Açıq aydın bir imtihan. Allah s.ə.v. o, o peyğəmbərləri necə imtihana səgirdi? Bu imtihanı hər kəs özə bilməz. Bizim başımıza gələn bu çəfilliklər var. Bunlar onların yanında heç nədir? Bu imtihanların yanında. Öz oğlunu öz əli ilə kəsmək. İsrailətdə gələn xəbərlərdə, rəvayətlərdə deyilir ki, İbrahim ə.səlam onu kəstikdə gözünü görür onun, ürəyə gəlmir onu kəstsin, gözünə baxır. İsmail ə.səlam fırlanır üzüstə ki, gözünə baxmasın. Rahat kəstsin. Təsəvvür edirsiniz, görün, Allahın əmrinə necə boyun əyirdilər. Allah-Allah da onları bana belə mükafatlandırır. Mükafatı nə idi? Qiyamətə qədər hədd ziyarətinə gedən adamlar nə vaxt qurban kəsəcəklərsə İbrahim və İsmail aleyhüm-üssalam aleyhissan yada düşəcək. Nə vaxt şeytana daş atacaqlarsa o iki peyğəmbər yada düşəcək. İbrahim aleyhüm oğlunu kəsməyə apardıqda şeytan gəlir ki nə elərsən? Öz oğlunu öz əlində kəsəcəksən daşa basır onu, qovur ki ona mane olmasın onun yolundan sıxarmasın. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm <coughs> xoşlayardı ki, sahabələrə ona yuxularını danışsın və o da əgər mümkündürsə o yuxunu yozsun. Hərdən elə hadisə olurdu ki, yuxunu yoza bilmirdi. Çünki Allah s.a. ona yuxu yozmağı öyrətməmişdi. Allah istədiyi vaxt o yuxuları yozurdu. Və günlərin bir günü sahabələrinə deyir ki, bu gün sizdən hansı biriniz yuxu görüb? Qoy, danışsın, mən o yuxunu yozum, sahabələr dinlənmir. Resulullah s.ə.v. deyir onda, dinləyin, görün, mən nə yuxu görmüşəm. Başlayır danışmağa. Deyir ki, yuxuda iki nəzər gəlib məni apardı. Dedilər ki, deyirsənə bəzi şeylər göstərəcək. Və gətirdilər, Bir nəfəri mənə göstərdilər, bu adam dizüstə oturmuşdu, başqa birisi də onun başının üstündə dayanıb, əlindəki dəmir qarmaqla onun ağzını cırırdı. Sağ tərəfini qafasına qədər cırır, sonra keçir sol tərəfinə. Sol tərəfini cıra, cıran vaxtı sağ tərəf bitişir, sonra keçir sağ tərəfinə, sol tərəf bitişir və beləcə diamət gününə qədər davam edəcək. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Bunun ağrı niyə belədir? Nəyə görə buna belə əziyyət verirlər?" Mənə dedilər ki, gedək sonra səni başa salarıq. Təsəvvür edirsinizmi? Adamın ayağı sınanda, onu düzəldib gipsə qoyanda, sonra gipsi açıb, rəngənə salıb görəndə ki, o düz bitişməyib. Təzədən sındıranda o nə əziyyət çəkir. Kim onun o əziyyəti görüb, su əziyyəti bilir. Bir dəfə, iki dəfə nəhayət onun ayağını düz bitişdirirlər. O əziyyətdən canı qurtarır. Amma Bunların zanı qurtarmayacaq, davamiyyətli şəkildə qiyamətə qədər ağzı zırılacaq, təsəbür edirsiniz. Başqa birisinin yanına gətirdilər, deyir, o yerə uzanmışdı, bir nəfər də əlindəki daşla onun başını əzir, başı tamamilə yerə yaşır, daş yumbalanıb gedir, daşı gətirənə qədər baş yenidən üzəlir, əmələ gəlir, yenə gəlir onun başına əzir və beləcə qiyamətə, də, qiyamətə dək davam edəcək. Təbirdə olan əzabdır. Soruşdum ki, bu nə üçün belə əzab çəkir? Dedilər, gedək, sonra başa salarıq. Gəldik bir yerə yövkə böyük bir təndir var idi. Aşağın səsi geniş, yuxarı səsi çox dar. Ağzı dar idi. Də bu təndirin içində lüt, kişi və qadınlar yanırdılar. Hər dəfə təndir alovlandıqca, Onlar təndirin ağzına qalxır, alıq, səngidikdə yenidən təndirin aşağısına düşürdülər. Soruşdum, dedilər, gedək sonra başa salaraq. Və nəhayət gəlib bir qanlı gölün yanına çatdıq. İçində bütün murdar qanlar var idi. O qanın içində bir nəfər üzürdü. Hər dəfə sahilə çıxmaq istədikdə, sahildə dayanan adam onu daşa basır və yenidən gölə salır Çıxa bilmirdi. Bunun da səbəbini soruşdum. Dedilər, gedək sonra başa salaraq. Gətirdilər məni böyük bir ağacın yanına, yaşıl bir ağacın yanına. Ağacın bir tərəfində bir nəfər zəhimli, görkəmli od qalıyırdı. Bir tərəfində də bir nurani, yaşlı, koza kişi yanında da balaca uşaqlar var idi. Sonra məni ağacın üstünə qaldırdılar. Ağacın gövdəsində böyük bir ev var idi. Böyük bir ev bir az da yuxarı qaldırdılar, ondan da gözəlini göstərdilər. Və orada ikə mənə başladılar bu gördüklərimi izah eləməyə. O iki nəfər dedi ki, bax, birinci gördüyün adam yalancı birisiydi. O adam ki, yalan danışar, yalanı hər tərəfə yayılar və cəmat elə bilərdi ki, bu doğru danışır. İkincisi, haqqdan xəbərdar olur. Quran oxuyan, lakin onu əməl etməyən, namazını yatıb qalan, keçirən adam idi ki, onun başı-baxt elə əzilirdi. Üçüncüsü, o qadın və kişilər zinakarlar idi. O cür Dördüncüsü də sələm nə məşğul olanlar idi. Sələm yeyən də, alan da, verən də, şahid olan da, yazan da, hamısı ona aiddi. Ağızın sağ tərəfində olan Cəhənnəmin gözdəçisidir Malik. O Malik ki Cəhənnəmdə olanlar ona yalvarıb deyəcəklər: "Ey Malik, ya Malikul yaqdi alayni "Ey Malik, qoy Rəbbim bizim canımızı alıb qurtarsın, ölək, bu əzab vəziyyəti görməyən." Malik onlara cavab verməyəcək. Min il cavab verməyəcək. 1000 ildən sonra cavab gələcək. Min il səbirsizliklə ümidlə gözləyəcəklər ki, indi görək bu nə cavab verəcək. Rəbbimiz bizi burdan çıxaracaq mı? Bizim canımızı alıb qurtaracaq mı bu əzab vəziyyətən? 1000 ildən sonra cavab gələcək ki, siz əbədi olaraq orada yanacaqsınız. Allah bizi bundan uzaq eləsin. Gördüyün o nurani kişi İbrahim əleyhissalamdır. Yanındakı uşaqlar da Cənnət uşaqlarıdır. Ağacın gövdəsi, birinci gördüyün gövdə bütün müsəlmanların evidir. İkinci gördüyün o yuxarıda olan gövdə şəhidlərin evidir. Və başımı qaldırdım yuxarı, baxdım, bu da bənzər böyük bir yer idi. Dedilər ki, bura da sənin yerindir. Mən Cəbrailəm, bu da mənim qardaşım Mikail'dir. Hər ikisi mələkdir və dedim, mən öz yerimə keçə bilərəm mi? Dedilər, xeyr, hələ sənin vaxtın çatmayın. vaxtın çatanda sən bura gələcəksən. Peyğəmbər s.ə.v yuxusunu onlara danışır və Peyğəmbərlərin yuxuları haqdır. Haq. Lakin bayaq dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər olduğuna baxmayaraq, o da bəzi yuxular olardı, keçiyorsa bilməzdi. Yuxa bilmirdi. Və bu yuxulardan biri Faqat səxber vermək istəyirəm. Hədisdə gəlir bir qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir ki: "Ya Rasulullah, yuxuda gördüm ki, cənnətə düşmüşəm. Orada bir səs eşitdim ki, o səsdən cənnət fitrləri dedilər, falan oğlu, falan kəs. oğlu, falan 12 kişinin adları sadalandı." Sonra onların, həmin o 12 nəfərin, əyinlərindəki köhnə paltarda, o 12 nəfər əyinlərindəki köhnə paltarda, boyn damarlarından da qan axa-axa gətirildi. Və deyildi ki, aparın onları, cənnətdə olan o Əl-Beydəc, başqa rəbəkdə də gəlir, Əl-Beydəc adlı çaya. Onları gətirib bu çaya salıb çıxartdılar. O çaya salıb çıxarandan sonra onların paltarları da gül kimi, özləri də gün kimi, 14 gecəlik ay kimi gözəlləşdilər. Sonra qızıldan olan kürsülər gətirildi və onlar bu kürsülərin üstündə əyləşib dirsəhləndilər. 12 nəfər. Ha belə boş qabda yemək də gətirildi və onlar bu yeməkdən yedilər. Sonra onlar həmin o kürsülərin üstündə Hansı böyrü üstə çevrilirdilərsə, o tərəfdə istədikləri meyvələrdən dərib yeyirdilər. Əziyyətsiz əlini uzadıb, meyvədən dərib yeyirdilər. Peyğəmbər s. s. yuxunu yozmadı. Qadın da dönüb çıxıb getdi. Yəni, yuxunun yozununu bilmədən çıxıb getdi. Qadın ilə təcəcə qapıdan çıxmışdı, sərkərdə gəldi. Peyğəmbər s. s. Döyüşə göndərdiyi qoşunun sərkərdəsi. Gəldi, dedi, ya başımıza belə-belə işlər gəldi. Flankəs, flankəs, flankəs, flankəs, flankəs şəhid oldu. 12 nəfərin adını çəkdi. Peygamber salı sələm, dedi, o qadını yanıma çağırın. Teyz, o qadını yanıma çağırın. Qadın gələndə, dedi, bir-də o adları, deyək, qadın o adları bir-bir sadaladıqdan sonra sərkərdə, dedi, bəli, həmin adamlardır. Subhanallah, bunlar döyükdə şəhid olur Qadın da onları yuxuda görür ki Artıq bunlar cənnətdə Və cənnətdə beləcə kev səkirlər Elə bilirsiniz ki Bu hamıya nəsib olur Hamıya nəsib olur ki, kimsə vəfat eləsin O birisi də onu yuxuda görsün ki, cənnətdədir Allah bizi Xoşdaq bəndələrdən eləsin ki Birimiz öldükdə, işte, digərimiz Onun cənnətdə olduğunu görsün Belə yuxuda həqiqətdir Məminin gördüyü yuxu Həqiqətdir Həmçinin, Fəmar ibn Xattab rəliyallahu ənhu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün səhabələrinə buyurur. Yəni məşvərət edir onlarla, məsləhətləşir ki, cəmaətə namaza necə çağıraq? Bəziləri deyir ki, xristianlar kimi zınqrov çalaq cəmaət eşidib gəlsin. Bəziləri deyir ki, bəs deyib özümüz çağıraq. Uza bir yerə çıxaq, oradan səsləyək, sağırarq ki, gəlin namaza. Hərə bir söz deyir, Peygamber s.a.v onlara bir gün baxd verir ki, fikirləşin, hər kəs öz təklifini versin. Ömər ibn Xattab r.a. yuxuda görür ki, bir nəfər ona yaxınlaşıb deyir ki, namaza, cəmatı çağırmaq üçün deyin, Allah-u əkbar, allah Allah'u əkbar, Allah-u əkbar, Beləcə azanın bütün sözlərini ona deyir. Ümər rəziyallahu anh dalxır, fikirləşir ki, belə şey olar. Yuxu ilə şəriət olar. Heç nə demir, susur. Bu vaxtı ondan əvvəl Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına başqa bir sahabi gəlir. Həmin yuxunu o da görür. Gəlir, danışılır. Rasulullah sallallahu anh, ki, belə bir yuxu görmüşəm. Peyğəmbər sallallahu anh, Bilal rəziyallahu anh deyir ki, "Gəl. Bunun dediklərini təkrarlə." Adam verir. Azanı verəndə Ömer rəziyallahu anh qaça-qaça gəlir ki, "Ya Rasulullah, bu yuxunu mən də gəlmüşəm. Yuxu şəriyyət qanunu kimi Peyğəmbər s.ə.v tərəfindən qanun iləşdirildi. Təsəvv edirsiniz? Demək, müəminin gördüyü yuxu həqiqətdir və Allah tərəfindəndir. Buna arxain olun. Həmsinin Osman radiyallahu anh onun yuxusu. Kesən dəfə danışmışam bunu. Xavariclər gəlib onun evinə girəndə görürlər ki, Osman radiyallahu anh onu ağlayır. Və birbirlərinə deyirlər ki, o qorxdu. Ölümdən qorxur. O da baxır onlara, deyir, Subhan siz necə bədbəxt insanlarsınız. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. Sevincimdən ağlayıram ki, bu gün mən artıq öz dostlarıma qovuşacaqam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi yuxuda görür. Həmin gün Osman radiyallahu anh oruc tutmuş olur. Və yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onun yanına gəlir, deyir ki, biz də oruç tutmuşuq, bu gün iftihara bizim yanımızda eləyəcəksən. Fükür həmin gün onu şəhid edirlər. Həmsinin sonradan gələn, yəni sahabələrdən sonra gələn nəsil Buxari, Rahimahullahın gördüyü yuxular barədə sizlə danışmaqsız deyirəm. Əvvəz onun anasının gördüyü yuxu Buxari uşaq etən kör olur, kör, gözləri görmür. Anası gecək gündüz dua edir ki, ya Rabbim, mənim oğlumun gözləri nasıl? Və gecələrin birində yuxuda görür ki, İbrahim aleyhissalam ona müjdə verir, deyir ki, Allah sənin oğlunun gözünü asrı. Sevin. Buna sevin. Anası yuxudan sevinə-sevinə, o yana qasa-qasa gəlir oğlunun yanına, gəlib görür ki, artıq o görür. Bəni görür. Sonralar o necə alimə çevrilir, bunu da bilirsiniz. Onun tərtib elədiyi kitab Quran-ı kərimdən sonra ən möhtəbər kitab sayılır. Ən çox oxunan hər oxunduq da sabab ona gedir. Buxari Rahimahallaya və bu kitabı o necə tərtib edir? Necə yazıb? Elə ki, Allah Allah hər kəsin qəlbini açır ki, gözəl bir kitab tərtib eləsin, səmaat da ondan istifadə eləsin. Xeyr, Allah istədiyini ancaq bunu nəsib edir. Buxari Rahimahallah bunu da yuxuda görür. Yuxuda görür. Deyir ki, mən yuxu gördüm. Gördüm ki, Peyğəndər s.a.v. üzünə milçəklər qonur və mən o milçəkləri ondan uzaqlaşdırıram. Yuxumu alimlərə danışdım, onlar mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin adından ravayət olunan bütün zəif və uydurma hədisləri araşdırıb, ondan uzaq edəcəyimi bildirdilər. Yoxunu belə yazdılar ki, sən bütün o zəif uydurma hədisləri kənarlaşdırıb, möhtəbər, səhih bir kitab çıxaracaqsan. İlk kitabdır, Buxar Rahimə Allahın tərtib elədiyi hədis kitabı səhih şəhətlərlə üzə çıxartdığı bir kitab geometrə qədər onun səbəbi ona qas. O Buhari ki, rahimehullah, elmini heç bir dünya malına dəyişmədi. Hədis dalizan, hərisin mötəbər olduğunu yoxlamaq üçün bir şəhərdən başqa şəhərə getdikdə 2 ay yol qət edəcəkdi deyə özü ilə küllü miqdarda pul da götürmüşdü. Mürəqqəmidə ikən dostlarından biri ona xəyanət edir. Onun çoxlu pulu olduğunu bilir. Gəminin böyüyünə yaxınlaşır, deyir ki, mənim pulumu uğurluyurlar. Min dinar pulum var idi. Bu qədər də pul ancaq buxarə olur. Uzun bir səfərə getdiyi üçün bu qədər pul götürür. Və gəminin böyüyü axtarış elan edir. O pul heç kəsdən çıxmır. Bu, ittiham edən kişinin özünü yalansıya hesab edirlər. Qovurlar. O da gəlir buxarənin yanına, deyir, 2 kişisən, özün hədis alimsən, Doğru danışmalsan, düz danışmalsan. Niyə görə mən aldatdım? Məni belə vəziyyətə saldın. Deyim mən heç vaxt yalan danışmamışam. İndi də yalan danışma, danışmadım. Sənə deyəndə mənim 1000 dinar pulum var idi. Sənin xəyanətini gördükdə o 1000 dinarı mən dənizə atdım. Mən o 1000 dinara görə ömrü boyu çəkdiyim o əziyyəti həqər edə bilməzdi. Bu sədalılmazdır. 1000 dinarı dənizə atdı ki, çəkdik əziyyətlər pus olmasın. Əgər onun oğru kimi tanınsaydı heç vaxt ondan da hədis qəbul etməyəcəkdirlər. Və Allah s.ə. belə bir alimi görün necə qordu. Belə bir alimi görün kim? Muslim İbn-i Həccəc. Bilirsiniz, de kimdir? Səhiq Muslimin müəllifi. Muslim İbn-i Həccac gəlir onun başından öpür ki, sənin kimi yeryüzündə alim yoxdur. Allah'a əndi çirir ki, vallahi sənin kimi yeryüzündə alim yoxdur. Və Bukhari'nin Buxarinin Nisabur şəhərinə gəldikdən sonra başqa bir alimlə arasında olan bir ixtilaf nəticəsində Buxarinin Nisabur şəhərinə tərk eləməli olur. Bu ixtilaf necə olur? Sizə baş verir. Buxarinin Nisabur şəhərinə gəldikdə əlbəttə ki, məscidə gəlir. El məhlinin yanına gəlir. Muslimdə orada olur. Bu məscidin, orada hədis rəvayət edən alimi olur. Bu alim görəndə ki, Buxari ondan da daha sabadlı, hədif elmini daha yaxşı bilir, cəmaat hamısı ona tərəf yönəlir, başlayır güdməyə. Ki, nə vaxt bu xətaya yol verəcək. O xətanı tapıb Buxarini gözdən salsın. Və nəhayət, Buxari rahiməullah xalq-u adlı bir kitab yazır. O kitabda göstərir ki, bizim qəlbimizdə olan Qur'an Allahın kəlamıdır. Ayə ilə onu təsdiqləyir. Ayədə Quran-ı Kerimdə Allah s.a. deyir ki, bu ayələr müminlərin qəlblərindədir. Lakin elə ki, onu biz tələffiz etməyə başlayırıq. Artıq o məxluq sayılır. Bu çoxlarını saçdırır. Demək olar ki, muslim İbn-i Həccəzdən başqa əsəriyyəti saçır. Hamısı Buxariyə qarşı başqa cür baxır. Elə fikirləşir elə ki, Buxariy Qur'an-a məxluq deyir. Xalq içindiyə qədər nə qədər alim olubsa hamısı yeddil fikirdədilər ki, Buxari ona qəsd eləmirdi. Bax indi mən deyirəm, elhamdülillahirabbil aləmin. Mən Qur'an ayəsi oxudum. Bəlkə mənim tələffüz elədiyim o ahilər ki var, mənim səsimlədir. Heç kəs deyə bilməz ki, bu Allahın səsidir. Deməli o səs, o məndən çıxan hərflər, səslər hamısı mənim səsimdir. Məxluqdur. Lakin bunu o dövrdə çoxları başa düşmür. Muslim rahimə Allahdan başqa. Beləliklə, Buxarı insabur səyərini tərk edir və gəlir doğma vətənində, Buxaraya. Orada da bunu qəbul eləmirlər. Oradan da bunu çıxarırlar. Gəlir səmərqəndə və səmərqətdə vəfat edir. Vəfat edəndə çox qəribə bir hadisə baş verir. Onun tələbələrindən biri Rəvayət edir, siyər ələm-i nübələdə mən yatmışdım, yoxuda gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəm və sahabilər məhşərdə dayanıb, gözləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salam verdim, o da mənim salamımı aldı. Dedim, ya Rasulullah, nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Nə üçün çıxıb getməyirsiniz? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və mənə dedi ki, biz Məhəmməd ibn İsmail əl-Buxarını gözləyirik. Ayılıb, sevinə-sevinə, qasa-qasa gəldim ki, ona bu müjdəni xəbər verim, bu xoş xəbəri xəbər verim, gəlib gördüm ki, artıq vəfat edib. Onun vəfatından sonra daha böyük bir hadisə baş verdi, çox qəribə bir hadisə. Sağlığındaykən ona qarşı haqsızlıq edən adamlar, o öldükdən sonra onun qəbrinin yanına gəlib, qəbrinin yanında dayanıb ağlaya, ağlaya ondan halalıq istəyirilər. Bu halallığı sağlığındaykən istəmək lazımdır. Ölüb gedəndən sonra artıq onu istəməyin faydası yoxdur. Piyamət günü ancaq halallaşma olacaq. Piyamət günü. Həmsinin başqa bir rəvayətdə bir zavan oğlan məclisə gəlir İbn-i Şazanı soruşur. Məclisdəkilər şeyhi ona göstərirlər. İbn-i Şazana yaxınlaşır, deyir ki, şeyh, yuxuda Peyğəmbər s.a.v. gördüm. O mənə dedi ki, get Əbu Əli ibn-i Axtar tap, mənim salamımı ona çatdır. Savan oğlan bunu şeyha deyəndən sonra çıxıb getdi və şeyh başladı ağlamağa. Ağlaya, ağlaya, dedi ki, mən bilmirəm, nə əməl etmişəm ki, belə bir xoşbaxtıya, belə bir sadəsələ nail olmuşam. Peyğəmbər s.ə.v məni adla çağırdı. Adla. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Mən Peyğəmbərin hədislərini səbirlə cəmaata öyrədirəm və hər dəfə onun adı çəkiləndə ona salavat gətirirəm. Onu bu, bu dərəcədə çox istəyirəm. İstəmirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sizi də çox istəsin, sizi də öz ümmətindən hesab eləsin, onun hədislərini cəmaata çatdırın. Məyət çətin bir şeydir ki, 500 sayda olan 500 ədəd hədis içində olan kitabı götürüb gündə bir cə hədis oradan səhərdə -səhər oxuyub axşama qədər onu gördüyün adamlara təbliğ edəsən, başa salasan. Bu çətin bir şey deyil. 365 gün ərzində gündə bir cə dənə hədis, adi bir hədis oxuyursan, yaxında saxlayırsan və cəmata bunu danışırsan. Bu hə bununla həm sənin gəlmin rahatlaşır, həm də onu dinləyənlərin həm də Peyğəndər s.a.v bizə öyrətdiyi o din hər tərəfə yayılır və vallahi ki, bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Ala bilsəkdilər, 14 əsr ərzində alardılar. Ala bilməyiblər və ala bilməyəcəklər də. Onların sadəcə istəkləri olacaq. Həmçinin müasir dövrdə, müasir dövrdə olan yuxular barədə misal çəkin sizə. Bir nəfər Abdüləziz İbn Bas Rahim Ahullaya zəng telefonla. Deyir ki, şeyx, yoxuda gördüm ki, həc ziyarətindəyəm və Arafa dağının başında bir nəfər gördüm. Tamam, anadan gəlmə lütf idi. Ancaq baş hissəsini gördüm. Və bən isə belə açıq aydın görmədim. Amma hiss olunurdu ki, əynində heç nə yoxdur. Bu adama mən nə deyim? Yəni, bu, bu yuxunu nə də yoza bilərsən? Şeyh deyir ki, o adama deyir ki, Allah onun həccini qəbul edir. O, anadan gəldiyi gündə olduğu kimi, tərb təmizdir, günahlardan. Xalidir, günahlardan Allah s.a. onun yiyib. Və həmçinin müjdələ ki, o cənnət əhlindəndir. Çünki qəbul olunmuş həccin mükafatı cənnətdir. Zəngələyən adam deyir ki, şeyh, o sənsən. Mən yuxuda səni görmüşəm. Və şeyh başlayır ağlamağa. Ki, bu böyük bir neymətdir. İnsanı kimsə müjdələsin ki, onun cənnət əhlindən olduğunu görür. Həmsinin Məhəmməd Nasrəddin Əl-Əlbani. Albani rahimə Allah da böyük alimlərdəndir. Ona da bir qadın zəngələyir. Bu Telefon danışığı bizdə lent yazısında indiyə qədər durur. Qadın zəng eləyir, deyir ki, şeyx, yuxu görmüşəm. Bu yuxunu yoza bilərsən mi? Şeyx deyir, buyur, danış, yozaq. Deyir, yuxuda gördüm rəfiqəmlə, dübbədüz yolla gedirəm. Dümdüz yoldur. Və qarşıda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də o yolla getdiyini gördük. Peygamber Fəlsələndə o yolla gedirdi və onun ardından, onun ardından bir qoza şeyh gedirdi. Peygamber Fəlsələndə ayaqlarını hara qoyurdursa, o da həmin onun addımlarıyla gedirdi, onun izi ilə. Ayağının qoyduğu yerlərə ayağını qoyub gedirdi. Rəfiqəm soruşdu ki, bu şeyh kimdi, dedim, bu bizim şeyhimiz Albanidir, rəhimahullahdır. Və şeyh başlayır ağlamağa, heç yoxunu yozmur da. Başlayır ağlamağa ki, subhanallah, onun üçün bu dünyada olan müjdədir. Və mən indi sizə 99-cu ildə Albanya rəhimahullah vəfat etdikdən 2 ay sonra özümün gördüyü yoxunu danışacaqım. Vallahi ki, vallahi ki, vallahi ki bu yoxunu olduğu kimi sizə danışacaqım bilirsiniz, insan söhbətin əvvəlində dedir, nə qədər bir şey haqqında çox fikirləşirsə, o şeylər onun yuxusuna girir. Biz də tələbəli illərində imtihan qabağı, imtihan materiallarını çox olduğundan ancaq onu oxuyur, ondan başqa heç nə düşünmürdük. İmtihan materiallarının içərisində də ancaq ayə, hədis, alimlərin sözləri, dini məsələlər, ancaq başın qarışırdı bu yazılara və yuxuya cürəbədür şeylər gəlib girirdi. Güzəl şeylər, sahabılər, o dövrdə olan hadisələr və s. və s. Bunlardan biri də, bax, indi danışacağım yuxudur. Yuxuda gördüm ki, mən və başqa qardaşlarımız düz yolla gedirik. Çıxırdı. Zəqatala getmirsiniz. Görürsünüz orada ağacılar bizi yolu tutub. Bəli. Ağacıların altı ilə keçə-keçə o yolunla gedirik. Yol qurtaranda gəlib çatdıq böyük bir qəsrə. Ağaq, bax, qəsir idi. Qəsrin qapısının ağzında iki gözətçi dayanmışdı. Yəni, həmi qolla. Gözətçilər bizi içəyəri buraxmadılar. Biz başladıq içəyəri boylanmağa. Şəhərinin ağaqda olduğunu, şəhərdə gözəl bir çarpayı olduğunu görürdü. Çarpayının üstündə Şeyh Albanidir seylənib uzanmışdı və bizi görən kimi gözətçilərə dedi ki, onları buraxın, qoy gəlsinlər, onlar mənim tələbələrimdir. Subhanallah, heç biz onun tələbəsi olmamışıq. Bizlərdən heç birimiz onu görməyib. Bizi içəyəri bıraqdılar. Yoxudaykən, heç olmasa ayağımız ora dəydi. Və gəlib onunla muanaka ilə görüşdük. Muanaka bilirsiniz nədir? Çiyini çiyinə vurmaqla görüşmək. Biz belə görüşdükcə, dedik, maşallah siz bu Peygamber s.ə.v-in sünnəsinə riayət edirsiniz. Bunu çoxlara əməl eləmir. Çalışın Peygamber s.ə.v-in hər bir sözünə, hər bir əməlinə riayət edəsiniz. Çünki elə bir sünnə yoxdur ki, gətsin, onun yerini bidəət tutmasın. Uyadın o sünnəni. Bir bir müddət onun yanında oturduq. Azərbaycan barədə söhbət edədi, burada dəvətin necə getdiyi barədə söhbət etdi. Sonra durub çıxıb getmək istədikdə, şeyh dedi, siz ara gedirsiniz. Bundan gözəl yer tapacaqsınız. Dedi, şeyh, biz oxumamışıq ki, bu elmimizdən istifadə etməyik. Biz oxumuşuq ki, onu, bu haqqı, həqiqəti xalqımıza çatdıraq. Dedi ki, gedin, ama mən sizi burada gözləyirəm. Dəvətinizi başa çatdırdıqdan sonra yenə mənim yanıma qayıdarsınız. Bura. Dedi ki, inşallah Allah bizə nəsib eləsə, hamımız bura qayıdacaq. Və Allaha and olsun ki, əgər biz Peyğəndər sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub geçsək, Vallahi ki, biz də gedib həmin o əməli salihlərin yanına düşəcəyik, cənnəfə. Və bu dünyada insan ola bilər ömrü boyu, ömrü boyu, yaxşı işlər görsün. Lakin əsas odur ki, mömin kimi vəfat etsin. Dünyadan mömin kimi kötsün. Və sonda yenə gözəl bir şehir parçası deyəcəm, Oğayın yancəvəndədir. Bununla da inşallah bu söhbəti tamamlayacağam. Nizamı Yancəvə deyir ki: Gələndə son yuxu, bitəndə tabbım, güllərim tökülsə qalsın gülabım. Hər gün onun üstə bir yuxuya dalarım. Amma son yuxu ki gələcək ölüm. Onda Allahdan istəyir ki Bədənim sürüsə də əməllərim yaşasın, şirvir, gələndə son yuxu bitəndə tabım, güllərim tökülsə qalsın cülabım. Bilimə sən özün bəxş etsə şəhadət, işimin sonunda tapım səhadət. Allah bizə gözəl yuxular nəsib eləsin və sonuncu yuxumuzu da, yəni ölümümüzü də qəqəl etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant